kalea irekitzeskoan naita eskoa izango da ba, momentu batzutan kotxek ezingo dira Rantzala sartu zeren hor e, engarze hori inbiar da eta orduan araso hori da bere garaien ba almirante Alonson eta beste kaletan gel, gertatu den bezala momentu batzutan horregongo uh -huh. pues, dira ez jaste dorela kotxeak ezin sarturikan hor eta gero bai eingo dena da saiatu epe hori laburtzen gore aldetikan nere gelditzen da horre armandade aurreko farmacia taiola berri ta enbatan inguruko horko zati hori eta bai belestarren markeseko sati hori jornika azken portuko Belestarren markez hori, hor sartzen dena, rantzale ausorako sarrera hori, hori da gelditzen dena, eta gero kale San Pedrotik Santiago kaldera juten diren, zenbait ez hor ta horiek ere bai egokitu bihar dide, baina noie trabasko esgotxi dago ingoltea, ja. eta hori ja, ekainean irugarren zanjuantakot ja bukatota egon bihar